Tiana, primera hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana, primera hora. L'actualitat d'aquest dilluns ens porta a centrar la nostra atenció en la inauguració oficial aquest cap de setmana de l'ampliació del local de l'Associació de Veïns de la Virreina. Com sempre, repassem aquesta i altres qüestions tot seguit en titulars. Aquest dissabte ha quedat inaugurada de manera oficial l'ampliació del local de l'Associació de Veïns de la Virreina. Més d'una trentena de veïns han assistit a l'acta ha comptat amb representació institucional. La totalitat de les obres del carrer Mates estaran enllestides a finals d'aquest mes de juliol. Així ho ha indicat el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis, ha afegit que d'aquesta manera es mantenen els terminis previstos. El reial decret 8-2010, el qual estableix els paràmetres sobre la reducció de sous dels càrrecs públics, torna a generar debat polític al nostre municipi, tal i com es va posar de manifest en el ple municipal d'aquest mes de juliol. Mm -hmm. La secció local de Tiana de l'ADF a la Conneria, que es va posar en marxa fa unes setmanes, disposarà d'un vehicle pròpi en un termini aproximat de dues setmanes. Així ho ha confirmat en declaracions d'aquesta emissora cap operatiu de l'ADF a la Conneria, Josep Ballester. I acabem amb la societat Tianenca, que ha respon a la crida que Caritas parroquial de Tiana va fer ara fa un mes davant la d'aliments, amb què s'havia trobat des de la parròquia de Sant Sabriàs, celebra la col·laboració de les persones que s'han apropat a l'església a fer la seva aportació. Tiana Primera Hora, Notícies. Aquest dissabte ha quedat inaugurada de manera oficial l'ampliació del local de l'Associació de Veïns a la Virreina. Més d'una trentena de veïns han assistit a l'acte que ha comptat amb representació institucional. Durant els parlaments inaugurals, l'alcalde Tiana Mili Muñoz ha destacat el que significa l'ampliació del nou local pel barri, així com la ubicació del nou punt d'informació del parc de la Serralada de Marina en el seu interior. Aquesta idea de que havien de treballar tots encara més del que ja s'estava fent perquè la Virreina sigui més tiana és una idea que ens va quedar molt clar elevada en el govern. Com fer-ho? Com ajudar més amb això? Doncs l'ampliació del local és una eina i l'ampliació del local, aprofitant aquesta remodelació per ubicar una activitat que sigui una referència per Tiana i fins i tot més enllà de Tiana, que és el Centre d'Informació de la Serrada Marina, ens va semblar que era una bona eina perquè aquí passin més coses que les del barri. Per la seva banda, el president de l'Associació de Veïns de la Virreïna, Francisco Gómez, ha manifestat el pas endavant que suposa l'ampliació del local, així com el seu compromís per defensar els interessos dels veïns de la Virreïna. Crec que tot ha millorat pel nostre barri, és una millora per la resta del poble de Diana. Des de l'Associació de Veïns, col·laborarem amb l'Ajuntament, sigui quin sigui el que governa, per millorar el nivell de vida del nostre barri, en conseqüència el del nostre poble. I per descomptat, lluitarem per mantenir la identitat de la Virreïna, com a barri de Tiana en aquest context el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis, ha manifestat que malgrat que en un primer moment el govern municipal no va poder donar compliment a la petició dels veïns ampliar el local per raons econòmiques, finalment s'ha pogut tirar endavant. És en aquest sentit que s'ha pronunciat la regidora socialista Esther Pujol, també present a l'acte. En declaracions d'aquesta emissora, Pujol ha volgut recordar que el partit dels socialistes va presentar dues mocions per dur a terme l'ampliació, la primera de les quals va ser rebutjada per l'equip de govern pels motius exposats per nonis. Finalment, quan vam saber que hi havia una possibilitat d'agafar-se, d'acollir-se amb una subvenció per part de la Diputació de Barcelona, van presentar una segona moció per ampliar i, efectivament, aquesta segona moció va ser aprovada i el resultat és l'ampliació d'aquest local amb la qual cosa doncs, és la nostra aportació i és el nostre regal a l'associació. Però els grans protagonistes de la festa d'inauguració han estat els veïns que ja gaudeixen del local ampliat des de fa mesos. I és que, malgrat que la inauguració oficial ha estat aquest dissabte, el punt i final a les reformes ha va posar mà anterioritat. S'endim que em pensa en alguns veïns de la remodelació. Para mí és fabulós, o sea, es una cosa perquè havia claro, no jugàvem aquí tot i venim a veure el furbo quan no lo dan en casa i lo dan aquí, venim todo aquí, y nos lo pasamos bomba. És més gran i cabem més bé, podem ballar més bé, podem fer el yoga més a més amplitud. S'ha quedat una mica més gran perquè mira, això era molt reduït i no hi cabíem les colchonetes quan fèiem yoga aquí, no hi cabíem. La pega que hem trobat és que ens han posat el lavabo i per accedir al lavabo hem de sortir a fora al carrer. A hores d'ara queda pendent d'aprovar el conveni formalitzador de la concessió d'ús del local social entre el govern i l'associació de veïns a la Virreina, un local del qual els veïns disposen des de l'any 2000 i on realitzen diverses activitats com ioga, ball, sardana, gimnàstica, partides de dòmino i és també un epicentre important dels actes de la festa major de la Virreina. La totalitat de les obres del carrer Mates estaran enllestites a finals d'aquest mes de juliol. Així ho ha indicat el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tiana, Enric Nolis, que ha afegit que d'aquesta manera es mantenen els terminis previstos. Mantenim la previsió de que l'obra acabarà finalitzada a finals de juliol, és a dir, al voltant del dia 25 al dia Sant Jaume, eh, que és la data de previsió. L'obra segueix el seu curs. La novetat és que s'ha obert ja el trànsit perquè la gent pugui passar, encara que l'obra no està finalitzada falta ficar una nova part de saltat i acabar l'arranjament de voreres i la implantació d'uns arbres, eh? però aquesta és la novetat o sigui, l'accés per la part final ja es pot fer amb certa cura en un primer moment estava previst arrenjar només el tram del carrer Mates que limita Montgat. Aquests últims dies, però, s'ha dut a terme una renovació de l'asfaltat del tram que va des de l'Ajuntament de Tiana fins al parc de l'antic camp de futbol. Es tracta d'una actuació que no estava planificada, però que des de l'equip de govern s'ha vist la necessitat de dur a terme tenint en compte l'estat de degradació del paviment. Enric Nolis. Això suposa pues, una important millora en una zona del, del, del ferm d'asfaltat de aquest remat que estava en una situació que, bueno, que mereixia ser, ser millorada. Com que hem tingut la possibilitat de fer-ho, a pesar de que no estigués planificat, s'ha produït durant aquests dos dies i podem oferir aquesta millora a tots els veïns d'aquesta zona. Les obres del carrer Matas van començar el passat mes de març i han consistit en una millora de l'asfaltat, en una ampliació i arrenjament de les voreres, en la instal·lació de contenidors soterrats, en una redistribució de l'arbrat i en la millora del camí de Can Garra. I és que, tot i ser una via d'entrada important al municipi, es trobava en un estat força deteriorat. En total s'han destinat 500.000 euros que van a càrrec de l'Ajuntament i la Generalitat a través del Pla Únic d'Obres i Serveis.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 Els criteris amb els que ha treballat l'Ajuntament fins ara no convencen el Partit Socialista de Tiana, que demana conqueració sobre l'existència sobre determinats grups laborals i quina reducció s'ha aplicat en cadascun d'ells. La regidora d'Hisenda i de governació del consistori tianenc, Olga Rue, explica quins són els criteris que ha seguit l'Ajuntament a l'hora d'aplicar la reducció dels sous dels empleats públics i les remuneracions a càrrecs electes i d'altres. En quant a la reducció que s'ha aplicat als salaris de funcionaris i treballadors, hem de dir que la reducció que s'ha aplicat és l'establertat de... Real Decret 8-2010 i, eh, atesa a l'equiparació que hi ha en el pacte de condicions de treball eh, entre personal laboral i funcionari a l'Ajuntament de Tiana, els hem inclòs doncs, dintre del mateix tractament i, per tant, s'ha aplicat el mateix criteri pel personal eh, laboral cap als funcionaris. El regidor socialista Ferran Vallespinós recorda que cal respectar el Reial Decret al qual estableix una reducció establerta en el 5%. El resultat de tot això ha acabat el 5% o tots ha estat el 5%. Però és que el diu el el que diu el real de Grellei és que per mitjà s'hi ha un 5%. Ah, per i La mitja són un 5%. De topologia sí, no sé matemàtica n'entenem. Sí. Doncs li agradaria que d'altres coses, una de les obligacions d'aquest real decret que no es comenten és que aquests diners que ens estolviem han d'anar a la rebaixa de l'estat. La... Sí. No val dir que rebaixarem en l'entorn del 5%. En un comunicat conjunt de la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, les dues entitats consideren adequat portar a terme polítiques d'austeritat per reduir el dèficit públic sense que la totalitat aquesta càrrega econòmica recaigui als municipis. La secció local de Tiana de l'ADF a la Conneria, que es va posar en marxa fa unes setmanes, disposarà d'un vehicle propi en un termini aproximat de 20 dies. Així ho ha confirmat en declaracions aquesta emissora el operatiu de l'ADF a la Conneria, Josep Ballester, que ha explicat que s'adquirirà gràcies a una subvenció que rebrà l'entitat de la Generalitat de Catalunya. Ens han aprovat la subvenció per part de la Generalitat, per la compra d'un vehicle a pick-up, que en aquest moment estem en mans de poder mirar veure d'adquirir-lo. Ja estem en, en converses amb diverses entitats per veure quin si és el vehicle que comprem. D'aquesta manera, en cas d'incendis preveu que s'incrementi la capacitat de resposta en nostre municipi per part de la DF. En aquest context, les conseqüències de la nevada del 8 de març han estat un tema recurrent en els darrers mesos i en les últimes setmanes s'ha posat el crit al cel pel risc d'incendi que suposa tenir el sotabos ple d'arbres caiguts. Segons ha indicat Ballester, els boscos tianencs encara disposen d'una gran quantitat de llenya i brancatge que és necessari retirar, però ha manifestat que els camins d'accés estan nets. Com la majoria dels boscos encara n'hi trossos d'arbres i arbres caiguts per, pel bosc, però tot el que són els camins d'accés per poder arribar a l'extinció, des de l'Ajuntament, que hi ha una brigada amb material de, de l'ADF, i veïsles de l'Ajuntament estan fent la neteja per poder accedir a totes les parts. D'aquesta manera Ballester assegura que no és necessari despertar l'alarma, tot i que recorda que el millor sistema per evitar els incendis és la prevenció i la vigilància. En aquest sentit, aquest mateix mes de juliol, els voluntaris que conformen la secció local de Tiana ja han mantingut una reunió amb alguns dels integrants del Parc de Bombers de Badalona per desenvolupar un protocol d'actuació en cas d'incendis. Ballester recorda també als ciutadans que en cas de veure una columna de fum, el primer que cal fer és trucar al 112. Tiana primera hora, notícies. La societat tianenca resposta a la crida que Càritas parroquial de Tiana va fer ara fa un mes davant l'escassetat d'aliments amb què s'havia trobat. Des de la parròquia de Sant Sabrià de Tiana celebren la col·laboració de les persones que s'han apropat a l'església per fer la seva aportació, ja sigui amb aliments o amb donatius econòmics que han ascendit a prop de 400 euros tal com ha indicat el portaveu de la parròquia José Pérez. D'aquestes aportacions se'n podrà beneficiar el total de sis famílies que l'actualitat assisteix l'església tianenca. Pérez n'ha donat més detalls. La gent que viene, viene con en uno o dos carritos de compra y se lo lleva lleno lleno y variado Yo he visto que está completamente lleno. Para dos meses, seguro, pues, julio, agosto, septiembre, con tranquilidad, con mucha tranquilidad. Hay personas que siguen trayendo, pues, poquito gota a gota, digamos, todos aprovechan, por supuesto, pero ya no esa intensidad de, oye, necesitamos urgentemente, que no tenemos nada, y la gente sigue viniendo a buscarlo, ¿no? Encara que el nivell de reserva és òptim, en el mar de la Festa Major de la Virreina, que tindrà lloc aquest mes de juliol, es preveu organitzar una recollida d'aliments que permeti garantir-ne el manteniment. I és que en el que va d'anys, ha duplicat el nombre de famílies que han demanat suport a Càritas parroquial de Tiana. La Societat Coral Joventut Tianenca organitzarà una sardinada popular el proper 24 de juliol a la cataquística. L'activitat està oberta al públic i tots aquells que vulguin ja en poden fer la reserva. Hi haurà sardines, però també botifarra, pa i vi. A més, i com a novetat, s'aprofitarà l'acte per recollir aliments per les famílies necessitades que acudeixen a la parròquia de Tiana. És una mostra de suport de l'entitat que contribuirà a mantenir les bones reserves d'aliments de què finalment disposa l'Església. El president de la Societat Coral Joventut Tianenca, Eduard Montaño, n'ha donat els totals. una mica, pues, amb la filosofia de la cural, no? Sedins del germanó, per simpatisans, per socis, per amics, una la celebració del fi de curs. La cosa que, que enganya una novetat i és que farem una recaptació de dinerols i d'aliments perquè vull col·laborar amb la parroquia de Atiana, perquè ens que ajudarem moltes persones, quan més molta persones vinguin o els jatenecs vinguin, doncs més podem la sardinada popular tindrà lloc el proper 24 de juliol a la catequística a partir de les 9 del vespre. No hi faltarà tampoc música en directe per amenitzar l'ambient festiu. El preu és de 10 euros per persona. L'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs organitzarà el pròxim dissabte 24 de juliol una marató de tenis taula. Aquesta setmana s'obriran les inscripcions. La iniciativa, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Tiana, vol contribuir a donar visibilitat a l'Assist i, aconseguit d'aquesta manera, engreixar el nombre d'associats. Toni Margalef és el president de l'entitat. L'objectiu, sobretot, és que la gent ho passi bé i que, a més a més, és clar, que la gent vegi que l'Associació de Comerciants doncs, està per fer coses pel poble, no? perquè hi hagi iniciatives, perquè es Fent coses no? no volem que siguin dos o tres actes a l'any, sinó volem que sigui una cosa una mica més contínua. Són dels objectius que tenim ara, no? revitalitzar-lo una mica i també doncs, doncs, bueno, fer-nos més grans, no? si podem, aconseguir més associats. I, bueno, suposo que la, tothom, doncs, si la gent veu que es van fent coses, també tindran més ganes d'associar-se. Segons el president de l'Assis, amb aquesta iniciativa es vol donar continuïtat a una marató de tenis taula que ja van organitzar amb anterioritat alguns membres de l'Assis, però en aquesta ocasió és la mateixa associació la que n'està al capdavant. La marató de tenis taula tindrà lloc al part del camp de futbol vell i es preveu que s'allargui des de les 6 de la tarda i fins al voltant de mitjanit. La voluntat de és fixar uns preus populars per les inscripcions que inclouran sopar i consumició. En tot cas, es tracta d'una iniciativa sense ànim de lucre que vol revitalitzar el paper de l'Assis en el mar del teixí comercial tianenc, sobretot després dels canvis que s'han organitzat en la gestió administrativa. I és que a partir de la incorporació d'una persona externa que se n'encarrega, es persegueix una major dedicació a aquestes qüestions i també una major eficiència. De 6 a 10 del matí, Tiana a primera hora. L'entrevista Fa unes setmanes que Tiana ja disposa de secció local de l'ADF a la Conreria, formada per una desena de voluntaris. La seva Constitució era un assumpte pendent des d'anys enrere, però sembla que la manca de voluntaris n'havia impossibilitat la Constitució. En el marc de la campanya de prevenció d'incendis de l'estiu, les ADFs adquireixen una importància capdalt, i és per aquest motiu que hem volgut aprofitar la recent creació de la secció local de l'ADF a la Conreria per saber com preveuen aquest estiu i quines són les primeres tasques que han començat a desenvolupar. I ho fem amb el cap operatiu de l'ADF a la Conneria, Josep Ballester. Bon dia. Hola. Doncs comencem parlant dels primers dies de vida de la secció local de Tiana de l'ADF a la Conneria. En què s'han centrat? Doncs pues inicialment eh, s'ha centrat en que l'Ajuntament ja ha anomenat el cap de secció de la unitat de la Tiana. Eh, ja vam tindre el dia 4 de juliol... Una reunió amb el quartel de bombers de Badalona per fer un protocol d'actuació en cas de necessitat d'actuar amb un incendi conjuntament amb els bombers i bueno, ara inicialment estem a l'espera d'adquirir el vehicle. És a dir, que ara mateix podríem dir que els vostres esforços se centren precisament en disposar de recursos materials i en aquest cas d'un vehicle que facilitaria molt la tasca en el nostre municipi, concretament a Quitiana, no? Exactament. Eh, fa 10 dies ens han aprovat la subvenció per part de la Generalitat per la compra d'un vehicle a pickup que en aquest moment estem en mans de poder mirar bé d'adquirir-lo. Ja estem en, en converses amb diverses entitats per veure quin és el vaixell que comprem. D'acord, i jo crec que una pregunta obligada en aquest context d'estiu i més tenint en compte doncs, que ha començat aquesta època del risc d'incendis forestals, quin és l'estat dels boscos atiant en aquest moment? Pues, eh, com la majoria dels boscos encara n'hi ha trossos d'arbres i arbres caiguts per, pel bosc, però tot el que són els camins d'accés per poder arribar a l'extinció, des de, de l'Ajuntament, que hi ha una brigada que ha cedit a la Diputació i amb material de, de l'ADF eh, i vehicles de l'Ajuntament estan fent la neteja per poder accedir a totes les parts. Eh, les notícies que tinc jo en aquest moment és que la majoria d'aquests camins estan oberts ja. D'acord, i com prevelleu aquest estiu tenint en compte doncs, aquest estat dels boscos que pel que ens dius no, és, no ha de suposar cap risc, no? D'entrada eh, el bosc sempre és un risc, l'únic que eh, no tenim de pensar que la mesura de, de risc és superior pel que n'hi ha hagut de les ventades i les nevades. Eh, tots els camins estaran oberts i podrem accedir per poder fer l'extinció D'acord, eh, per tant podríem dir, sintetitzant que no hauríem de despertar l'alarma però tampoc que la baixarà la guàrdia no? Anem a veure ho has dit exactament com té que ser no ens hem de posar nerviosos però tampoc hem de relaxar-nos el millor sistema d'extinció d'incendis és la prevenció i la vigilància jo recomano que, eh, a tothom que vegi una columna de fum mm. el primer que té que fer és trucar al 112 i avisar que hi ha una columna de fum ja s'encarregarà la Generalitat mitjans els bombers o la Diputació o, o els vigilants dels parts o les ADS de comprovar si allò és un perill imminent la, la prevenció que n'hi ha actualment avui en base a fa 10 anys, posem l'època de l'11 d'agost del 94, quan va haver el foc que va començar a la carretera de, de la Vallessana, uh -huh. és que avui dia eh, tothom encara no veu una columna de fum, i el primer que fa és trucar. Llavors ens encarregarà a l'entitat corresponent, o qui sigui, de comprovar si allò és un foc de veritat o és una persona que està fent una barbacoa. I en aquest context, què suposa per l'ADF a la Conreria disposar finalment de la secció local de Tiana? Hombre, anem a veure. Eh, això eh, significa, primer que tot, disposar d'un vehicle. Segon, tenim ja un equip d'extinció que té que anar sobre aquest vehicle. Tindre uns voluntaris. Amb la qual si n'hi ha, què et diré jo a la carretera de la Conreria, a sobre de les piscines de Tiana, n'hi ha una columna de fum i algú avisa, com que automàticament des de la Generalitat s'avisen els bombers i a la uh, secció local de Tiana, la persona de, de la secció local de Tiana comprova si allò és un foc o, o és una barbacoa que algú està fent servir. I si n'hi ha un incendi, com que porta un equip d'extinció, Eh, d'entrada, inicialment pot intentar, no vol dir que ho aconsegueixi a vegades controlar aquell, aquell incendi Podríem dir que d'alguna manera es guanya en capacitat i rapidesa de reacció, no? Exactament, vull dir eh, teniu que pensar que eh, en un cas d'incendi les unitats locals de les ADF són les que estan més a la vora eh? Eh, eh, ara mateix Eh, eh, tenim el pla alfa amb secció A, que és el, el, el que hi ha més possibilitat d'incendi. Nosaltres ja estem en aquest moment eh, a la contraria, n'hi ha un vehicle que està preparat en cas d'una necessitat per poder sortir. Parlem d'un vehicle, però aquest vehicle que quedi clar que no és el que pertany encara a la secció local de Tiana, sinó que estem esperant doncs, que, que arribi aquest que subvencionarà la Generalitat, no? Sí, senyora. I, per tant, quan es preveu que es podrà disposar d'aquesta doncs, pick en aquest cas? Pues mira, eh, es podrà disposar en el moment que aconseguim el vehicle amb, amb les condicions que podem eh, pagar-la. Tenim la subvenció hem de buscar, com que no serà un vehicle nou, estem buscant un vehicle de segona mà amb pocs quilòmetres i el preu assequible jo calculo que, en, no sé anant malament les coses, quins o 20 dies els tenim ja comprat mm -hmm. jo crec que molt més abans però no diré una setmana perquè una setmana potser si no el tenim després ens podríeu dir, escolta'm, com és que vau una setmana? Jo calculo que en màxim 20 dies tenim el vehicle allà ja disponible per tant, estem parlant d'un període de temps relativament curt, no? Exactament, afirmat. De tal manera doncs, que ja es podria començar a treballar sobre el territori amb un vehicle propi, però no sé si encara, doncs, pel que fa necessitats materials, la secció local de la l'ADF, que us falta? Un local, per exemple? Bé, bueno, eh, nosaltres com vam estar parlant amb el regidor de Medi Ambient d'aquí de Tiana, en Joan Pau, ens va dir que ja ho havien estat parlant i que ja el tenim disponible Vull dir, suposo que en el moment que tinguem el vehicle se'ns destinarà una zona per poder-lo eh, tancar i tindre-lo habitualment disponible De fet, a l'ADF la conneria, ara mateix estem parlant doncs, de la secció local de Tiana que és la que ens ocupa i la de més recent creació però a l'ADF la conneria també compta amb d'altres seccions locals no és així? sí amb quines? Hi una alèia, uh -huh. que correspon també al Maresme, i n'hi ha eh, 5 més al Bel Vallès. Una és Sant Fos, l'altra és Martorelles, Santa Maria Martorelles, Montornès i Valles Romanes. I precisament perquè aquestes seccions locals ja estan actives, podem fer una mica un balanç del que ha suposat posar-les en marxa respecte a aquells municipis que no en tenien, com per exemple el nostre fins ara, no? Bé, totes les seccions s'han creat a base dels voluntaris. Quan n'hi ha hagut aquests voluntaris s'ha pogut disposar del material, perquè no es pot disposar d'un vehicle si no tens els voluntaris per poder-lo utilitzar. En aquestl moment eh, està previst comprar eh, eh, a l'equipament de, de treball manual, com pot ser els polanskis, eh, els gorgis, que són eines de, de treball manual eh, per poder adquiriguin incendis, tenim eh, les, les llances, tenim les mànigues i tenim la motobomba amb el, el dipòsit per poder col·locar-lo al vehicle. O sigui que amb el moment de que tinguem el vehicle, la secció de Tiana estarà 100% operativa. I per aquelles persones doncs, que no tinguin ben clara quina és la tasca concreta de les ADFs, perquè hi ha gent doncs, que no acaba de diferenciar ben bé doncs, en què es diferencia valgui la redundància d'altres doncs, grups de prevenció o extinció d'incendis. Eh, quins són els avantatges que té disposat d'una doncs, ADF en aquest sentit de voluntaris no? que estiguin treballant sobre el terreny que pertanyin a una ADF? Bé, bueno, eh, tu has dit un ADS està formada per persones voluntàries d'un municipi. Què vol dir? Que són gent que no cobrem, però que després eh, treballem per aquell municipi i amb una, diguem, eh, per dir-ho d'una forma, amb un avantatge, que és que com que no cobrem, estem convençuts del que estem fent. Sí. No tenim horari, perquè... Eh, quan estem en una necessitat eh, treballant eh, com la secció de l'Ella va tindre fa 5 anys en 10 dies va estar 17 incendis eh, però bueno, eh, això és una cosa que no és habitual eh. uh -huh. eh, el que és necessari és tindre aquests voluntaris que puguin estar disponibles eh, que vigilen el seu municipi amb el qual estan de del que estan fent i a més a més suposo que en aquest sentit sentit esteu en recerca constant de nous voluntaris no? Eh, has de pensar que vull dir, la feina nostra eh, és molt poc diguem valorada o no valorada perquè no és la paraula exacta sinó molt poc vista però nosaltres eh, ara l'estiu quan n'hi ha gent que disposa d'hores, surt a vigilar, eh, a fer la prevenció d'incendis, que és amb el vehicle de la l'ADF, surt per la colreria, puja fins al cau, va a la torre Alfa, que és la que es veu aquí sobre vostro, que és la torre que molta gent anomena la torre del bombero, mm -hmm. va a fer baixa fins a l'ermita de l'Alegria puja un altre cop, se'n va hasta la, sobre l'Ella, torna enrere, puja, se'n va per la cornisa nord, se'n va fins a, a Font de Cera, que és la carretera que va des de a Masnou a, a Valls Romanes, i és, va vigilant constantment. D'acord, doncs, des d'aquí aprofitem també a fer una crida, doncs, a aquells tianencs o tianenques que vulguin sumar-se, doncs, a col·laborar en aquesta secció local de la l'ADF que fa només unes setmanes que s'ha creat i tots aquells que estiguin interessats doncs que sàpiguen que, que poden sumar esforços i sobretot, doncs, ara que ve l'estiu que qualsevol ajuda pràcticament és imprescindible. Nosaltres hem volgut parlar amb Josep Ballester, que és el cap operatiu de la de falaconaria, moltes gràcies per atendre'ns jo si no tens molèstia afegiria que en cas de que hi hagués alguna persona interessada en col·laborar, uh -huh. es posessi en contacte amb l'Ajuntament de Tiana amb la tècnica de Medi Ambient Olga Llobet uh -huh. o que em truquessin a mi amb el mòbil que és el 607 40 37 20 i qualsevol persona que pugui ser interessada ben rebudeixada per part nostra doncs aquí queda aquest apunt doncs aquells interessats ja ho saben que poden acudir directament al consistori d'aquí de Tiana o si no doncs poden fer un truc en aquest telèfon mòbil que acaba de facilitar el mateix Josep Ballast té cap operatiu de la DF a la Conaria moltes gràcies Josep a vosaltres adeu-siau, bon dia adeu, bon dia L'entrevista.